Я не Люба, а Віра, поправила. Знаю, що Віра. Але хіба Віра не може бути і любов'ю? Він подав її квіти. Ось, з надією. Я вже нарвав. Боже, які очі, які очі. Я таких іще не бачив. Дозволь поцікавитись. Це смаравди, сапфіри, малахіти, харизоліти чи яшма? Ви, мабуть, на ювеліра вчились? Зіронізувала Віра. Я ювелір людських душ. І честь, звісно ж. І він схопив її за плечі, потягнув до себе. А яка симпатична ямочка на підборідді. Готовий побитися об заклад, що за цю ямочку не одна дуаль відбулася, і не одне серце розбилося і розлетілося на скалки. «Та що ви таке говорите?» – зашарілася Віра. «Які там дуелі, які скалки? Відпустіть мене!» «А ти, бачу, не дуже любиш компанії. Даремно, я колись теж не любив, не віриш?» Чесне партійне, чесне причесне, Але якщо хочеш чогось добитись у житті, без цього не обійтися. Мовчунів не люблять, ну не люблять, квит. Треба зустрічатися з потрібними людьми, накривати поляни, виголошувати тости, говорити компліменти. Треба. Такі правила вищого світу. Мене моя всього навчила. Вона виросла серед таких. Та ні, не серед таких, серед вищих, значно вищих. Вона така. «А чого ж сьогодні з вами не приїхала?» «Чи компанія не тієї висоти?» – запитала Віра. «Компанія? Ну що ти, Вірончик? Компанія люкс!» «Тільки вона ще зовсім не приїхала!» «Зовсім! Ну, ти мене розумієш! Вона там!» І Він махнув рукою в глибину лісу. «Ще там! Десь!» Дружина справді не поспішала переїжджати до Краскова. «Може, чекала, що він тут не затримається надовго?» Покаже свій керівний талант і з тріумфом повернеться у рідні пенати, тільки вже на вищу посаду. А може, її лякала перспектива жити на периферії Великої Радянської імперії. Чогось вона зволікала, чогось чекала, десь із кимось вела якісь перемовини. А тим часом її благовірний не збирався рвати жили заради дострокового виконання чергової п'ятирічки і садити себе на любовну дієту. Йому вже за тридцять п'ять перевалило. Коли ж іще вдасться пожити, як не тепер? Раз на тиждень Віра навідувалася до його просторого, але по незатишного помешкання з голими стінами. З кожним відвідуванням більше прикипала до нього. Сама не щулась, коли почала й молитися, щоб товариша Краскова ніколи не приїхала сюди. Сподівалася, що ось-ось якогось благословенного дня Надійде лист, у якому Людмила Гервасієвна сповістить, що вирішила розлучитись. А чому б і ні? Їх же ніщо не зв'язує, дітей немає, палкого кохання також. Якби любов була, то потягнулася б жінка за чоловіком, як нитка за голкою, куди завгодно, а так сидить собі десь премудра і практична люська Гервасіївна і виглядає з моря погоди. Віра ж тут мусить прокрадатись вечорами до свого коханого як партизан-підпільник на конспіративну явку. А Владлен, відчиняючи двері, кожного разу зазирає за її плечі, прислухається, оглядає східці. Вірунчик, тебе ніхто не засік? Її багать не хотілося цієї конспірації, навпаки. Хай би всі бачили, хай би знали. Але так наказав Красков. Кохання коханням, сказав, а репутація керівного кадра Понад усе. Звісно ж, настане час, коли він розлучиться з Люсею, вона, здається, і не збирається сюди їхати, і вони одружаться. Але треба почекати, треба утвердитись на новому місці, завоювати авторитет. Зараз ніхто нічого не повинен знати, ніхто, навіть її найближча подруга. Та що там навіть, насамперед? Подруги – це такі капусні створіння. Вони завжди першими все випитують і виносять таємниці на люди. А Регіна, до того ж, його секретарка. Секретарка взагалі не повинна бути в курсі особистого життя шефа. Коли Віра сказала, що вагітна, він зреагував якось дивно. Нібито зрадів, а ніби злякався. Довго мовчав, курив. А тоді не сіло ні впало, почав розпитувати про її родин. Хто батьки, діди, бабусі, чи є дядьки, тітки, сестри і брати. Чи ніхто з них не хворіє на якісь спадкові хвороби. Зізналася, що батьків не знає. Її удочорили ще не мовля, А отже, і про інших кровних їй нічого не відомо. Красков викорив іще одну цигарку, загасив недопалок і рішуче повернувся до неї. «Підкинули тебе, значить? Хм, що ж то за мамуся така, що з своєї дитини зреклася? Алкашка, бомжиха, ненормальна? А татко ж хто? Не затягуй за бортом, скільки тобі грошей дати?» «Ні скільки», спалахнула. Вірончик, подумай про мене, подумай, якщо справді любиш. Похапцем одягнулася і пішла. Земля ойдалася під ногами. Ледве добралася до гуртожитку. Наступного дня Краско викликав її до свого кабінету. Регіни у приймальні не було. Зрозуміло, кудись відправив, щоб не знала, подумала Віра. Він поклав перед нею конверт з грошима. Це не прохання, а наказ. Він не обговорюється, і тільки спробуй десь пікнути –